hedi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra l'umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'a'tin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nare fa nandarimitakon allahu subhanahu wa ta'ala itilina waudh zayna rughuna dhrayt fa nandarimitakon allahu madhuru itilina zadriitan awudh zimit itilis biti qur'anin Dhe dërgoj profetin në ti, sallallahu alaihi wasallam, u dhëzuët në të të të vërtet të cilën e ka bërë të vetë me rrugë, të vetë me rrugë për të shpëtuar njeri u ditën e gjukimi për para Allah, subhanu wa ta'ala. Salavatër në të më njeri të akojë profetit ton, sallallahu alaihi wasallam, Muhammed ibn Abdillah, i dhe ashtu shokve ti në ndjekëzët e ti dhe e ditën e gjukimit. Profetis S.A.S. ka të reguar që kja mjeti nuk ka përdu bërë dhe i sa të dalin disa shenja. Dhe shumë për të të shenjave të është më kanë dal. Por disa të tjera akomo nuk kanë dal. Ndërto shenja ka të reguar Profetis S.A.S. dhe dhjet Shënjat të cilat konsiderohen Si shënjat më të afur ta me kametin Të cilat janë shumë afur kametit Dhe Me ardhin e tyre Do ndodhin shumë Njare të më dha në tok Dhe me ardhin e tyre Kametje është Pra njerëzve Siç është gruaja Në muajnë e nëndë E cilat pritët në shdo moment për të lintur Kem i treguar në hutbet e kaluara për disa prej këtyre shenjave. Dhe kanë ngelur disa të tjera të cilat janë treguar në hadithe të sakta nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Prej këtyre shenjave të mëdha, të cilat do vinë në kohën e fundit, janë tre fundosje toke të cilat do të ndodhin në vende të ndryshme të tokës. Transmetohet nga hadithi i Hudhaife ibn Usaidit se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë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 do ndodhin në kohën e fundit atëherë kur të ken filluar ngjarjet e dhëva dhe të ken dalë shenja të dhëva sepse profeti sallallahu alejhi dhe selem ka treguar që këto 10 shenja që një prej tyre të dhjetave është këto fundoset ose këto fundosi do ndodhin për kur të dalë njëra prej tyre të tjera do vinë njësojë si ruazat të cilat e kuru apre të fijen bie njëra pasitras shukam për të ardhur njëra pasit të shenjët e mdha edhe fundosit që të, të ndodhën një në lindje, një në ferendim dhe një në gadishu në arabik janë një për i tyret të cilat dhe jenë po thujese në gjithën kohë kur daljë shenjët e tjera gjithashtu një për i tyret shenjët e të mdha është edhe dalja e një tymi Tëm ose avull në Koran që odukhan, në e përkëthem gjunëshim e të dukhan ose tëm, o nuk është dukhan i që për njerën sot në mërrisht, të fele dukhan dhe të të të tëm, i cili të zbes me qëlli, dhe të bëjë Allah i madhëruar e të sinë dëshkim për mëzbesin të arët. Ka thënë Allah i madhëruar në Koran, fër të, të kibjoh me të ati sema ubi dukhan i mubin, të të prit atë ditë kur qëlli të siel nj jëgshën nëseha dhe adhabun elimë, do të imbuloj njerëzit këtymin dhe do bërat për ta danim i dhemëshën këtë ajit të regon për këtë të të të të të të të djetarët karën në kontra dit në kuptimin i këtë ajitit disa kanë thënë e për këtër shëmë të dhe mësrudi që këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ko ndretë mushrikve të mekës. Mjë më këmë mëndim nuk është shumë i sakt, mëndimi i sakt që mëndimi 2 të cine ka të regoj më nga base dhe të tjerë për sahabëve, që këtë të imë do dalin në kone fundit, atëherë kur të dalin shenjën dhe më dha dhe është një për i shenjën dhe të më dha. Sepse, këtë të imë do t'i përfshi të gjithë mos besimtarët, në ndërësa ajo që ka ndodhë në mekë ka gjene E dyta, ky tym vështym i vërtet i cili shikohet me sy kur sa e gjika ndodh për mushirit e Mekës është, siç tregon Abdullah ibn Saudi, që ata ngauria e madhe u dukeshë sikur shikonin tym në qiell. Ngauria e madhe që ura njëzi e madhe një vit. Kjo nuk është ky qëllimi, mesa duket, nga argumente fetare përkundër se ky tym nuk ka dalë dhe kur të vijë ai do të bëhet, domthonjë, shumë, domthonjë shumë i vështirë për muslimanët në frymarrën e tyre. Transmeton muslimani nga Abu Huraira se profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Shpejtoni në kryerin e punëve të mija, dhe më thëmë bëni sa më shumë për mirë, për para se të vij një gjesh gjara, dhe ka tërguar në dërto, për para se të vij dhe gjali, dhe për para se të zbrez të tëmi. Këtë tërgojnë që këtë tëmë në hëmë do të vij në kone dhe gjalit, në atë kohë kur të të të gjali, ose dhe dhe të qarë ka sa i kohë, do të vij tëmi. Hadithën e të rësënë Profeti sallallahu alejhi wasallam ka thon Allahu i madhëruar ju ka parërmëruar tre herë për tymin e cili do ta kapë besimtarin sikur të jetë një ftohi e lehtë për të, ndërsa mosbesimtarin do ta fryj derisa të dalë tymi nga të gjitha anët e trupit të ti, tij. Mirëpo këtë hadith edhe pse e kanë saktësuar disa dietarë, është hadith i dobët, dhe nuk merr në bazë nuk çështën. Megjithatë, këto shenja është vërtetuar në argumente të sakta dhe do të vijë dhe është një prej shenjave të mëdha që do të jecin si dëshkim për mosbesimtarat, dëni dëshkim për ta sepse në kohën kur zbres ktytym njerëzit kanë arritur kulmin e shkatërimit. Njerëzit kanë qenë arritur kulmin e shkatërimit për këtë arsye dhe ajo i madhues vetë atyre dënim, dhe dhe dënimi dhe këto dënimi i cili është dënimi i përgjithshëm për, për njerëzit. Gjithashtu zbrit e ktyymi tregon për një lloj ndryshimi në univers. Fillon me përveç shenjave që ndodhin në tokë, që do dalë dal të xhali, Natali Isa i Sadu sallallahu alaihi wasallam për ta vrarë ato, do ndodhin ngjera të cilat do jenë ndryshuese edhe për sistemin e përgjithshëm të universit. Edhe zvitë këtij tymit është një dukuri e tillë që është dukuri domosdoshmë e pasakon të njerëzimit. Gjithashtu një përishjeve të mëdha është dalja e një kafshës, e një dabbe. Dabbe në në kafshë e cila quhet dab, dab në arabisht kafshë. E ka qytur Allah subhanu wa ta'ala në koranet dabbe. Thot Allah i madhuruar për të uajdha waka al kaulu alejhim, akhrajna le hum dabbeten minel ardi të kellimuhum, enën nase kanu bi ajatin a la juqinun, në surën nëmel. Thot Allah i madhuruar dhe kura ta ta mëritojnë në dëshkimin, ne du të nëzirëm e tëry një kafsh nga toka, thot të kellimuhum, të kellimu hum, këshu, këshu është një këndimin kendim, tonë, një këndin direthu e te klimu hum, të kellimu hum në dhëtu flet atyre, kurse te klimu hum në dhëtu veja të shenjë, edhe dhe dy e këndimet sakta, edhe dhe dy e kuptimit që të regon, edhe dhe dy e kuptimet janë të sakta. Thot, emne në, në se kanë ubi ajatina la ju kinon, kjo, kjo kafë dhëtu flasë njezë, dhëtu të regoj e tyre që ata nuk kanë besuar e jetët Allah dhe nuk kanë sigurët Edhe do të s'vdes sallallahu do këto lloja jeti, do të sjell këto lloj kafshë si argument për njerëzit që ata nuk kanë gjë mbesimtar, edhe kjo kafshë do të vendosë si atyre vulën. Nëse janë besimtar besimtar, nëse kanë gjën mos besimtar, mos besimtar, vulë të qartë që do të shikon gjithë njerëzit. Gjithashtu dhe do të flas aty, do të thot aty domon ato që u përshtaten aty njerëz në kohë. Transmeton muslimi, nga buhurere se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Tre gjë kur të dalin, nuk i bën dobi as kujt më besimi, përderisa nuk ka besuar më parë, ose nuk ka vepruar punë të mira në imanin e tij. Këto tre gjëra janë dalja e diellit në perëndim. 1. E dyta është dalja e djalit dhe e treta është dalja e kafshës. Dhe ky hadith tregon që lindja e diellit në perëndim, dhe ardha e djalit, dhe dalja e kafshës kanë për të qenë në kohë po thuaj se të barabart ose të njashme, në më nga mërshin po thuaj se në gjithë në kohë. Prande edhe thuaj në hadith që kur dhe dalin të, të të të reja, nuk u bërnë më dobi njeri u besin. Gjithë shumë trasmetot në imamahmedi, trasmetot në ebu mamën se profetis sallallahu aleyhi sallim ka thënë, dhe dhe kafshar, dhe dhe jo dhe të vendosin njerës e shenjë në hundën e tyre, mos besimtarëve edhe dështohën këta njerës i kanë shenjët në hundë dhe e i sa, thotë shkon një përson për të bleri dhe dhe edhe i thonë, dikush prej kujt e bleve thotë e bleve prej njerit prej e tyri që kanë shenjë në hundë a i shumë dështohën këta njerës do të vendosë, dindaj gjithë njerës në kjo kafë në dy njerës, besimtari o besimtari të rgoni hadithit e që besimtaret besimtaret do t'i zbarë dhe së tyra në bas kurse mëzbesimtarë dhe të vendosi shenjë në hundë edhe dhe dhe dalojë që kërësh një mëzbesimtarë. Gjitha shu të asë më dhe nga hadithi i Abdullah më në amërë blinë asë, se profetisë sallallahu alai selim ka thënë. Shenjë e pare cilë ka për të dalë është lindje e dilë nga përëndimi. Më pas do dalë kafësha para njerëze, para dite. Edhe cilado prej këtyre të jetë përpara tjetrës, tjetra ka për qend pranë saj. Domethënë profeti sallallahu alajhihu wasallam nuk e pret të sigurt se kush do, do, do të dalë përpara, a kafsha apo do li ndiell nga perëndimi. Por cilado do të dalë prej këtyre dy tjetra është afër saj. Domethënë tregon që këto shenja janë shumë afër njëra tjetrës, pothuajse në një kohë dhe me daljen e tyre të, të dyjave njeriu nuk i parnë më imamin. Edhe ky hadith gjithashtu tregon që një prej shenjave Tomdhaje te kamelit do si ndjenja e diellit nga perandimi. Edhe kthe ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, fa thallai më dhëruar, "Jo me etibadhu ayati rabbik, la yanfa'u nafsan imanaha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi emanha khaira." At dit që do vin disa ajete të Zotit tënd ose një prej ajeteve, të Zotit tënd, argumente të, argument të, të Zotit tënd nuk i bën dobi njeriu i imani i tij përderisa nuk ka besuar më parë ose nuk ka vepruar pun të mira në bazë të imarit të ti. Kjo ajete është nësua në nabë. Dhe këta ajete ka shpikuar betë profetit sallallahu alai sallam në hadithet dhe cilat të regojnë që këtu fitet për dalin e djel nga përëndimi. Të rasmëtom? Imam Bukhariu dhe musim nga buhrere se profetit sallallahu alai sallam ka thëmë. Nuk ka për të bërë kja medit desat të lind djel nga përëndimi. Dhe kur të lind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 Rëgohet, ose ka qënë në meke, ose në medine, edhe të përthusë janë në një dhe në vijë, dhe më thënë, në lidi me lini në mëpërendime, përthusë një dhe në vijë. I ka thënë profetis, sënë Allah së në në budherit, o e budher, a e diti ku shkon djeli, kura i përëndon? I ka thënë në budherit, Allah dhe i dërgu e ti, sënë Allah së në në në në në në në në në në në në në në në i me leje e Allahut për të lindur për sëri edhe i jepet leje edhe lind nga lindja dhe e sa kur të vit dita e duhur do të i thuet ktheon brapsh ande nga ke ardhur dhe nuk do të i jepet më leje për të lindur nga lindja dhe do lind nga përëndimi Këta hadith e trasnotoni më në Bukhariu muslime, budaud, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe kërë hadith të regon në disa gjera E para gjë që lindja e djel nga përëndimit do të ndodh Dhe kjo bje përpudhje me hadithit që të regon Të cilat të regon që kjo është një përshenja në të më dhatë kja me jetë Që kur të ndodh, nuk ka për të bërë më dobi një rjutë në besimi Gjithashtu kërë hadith të regon në form të qartë Që djelje është aji cili rëtullot rëth tokës dhe jo toka rëth djelit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 Por kjo është një çështjë shumë e thjeshtë, nuk është çdo momente për ta seriojuar, nda kemi seriozuar kem të tjerë që mbaden mësime për këtë gjëje. E rëndësishme është që hadithet tregojnë që dielli lind nga lindja dhe perëndon nga perëndimi dhe pastaj fillon rrugën përsëri. Kurse këta kohë nuk lind nga lindja dhe nuk perëndon nga perëndimi, por toka është ajo që rrotullohet nga perëndimi në lindje sipas tyre. Dhe procesin e do bësojmë që toka është ajo që rrotullohet në vërtet. Dhe jo dielli. Në, profetis, sëlem, në të vërtetë ne kemi punuar në shtruar hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe ai jeti kurnor në cinin ka thonë Allahu i madhëruar, "Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha", kjo ajete lidhet shumë ta. Po dielli vrapon për në vend e ti. L -azizi l për të çndrimit e tij. Dhaliqe taqdirul azizul alim, në ky shtrshtim i krenarit të diturit, atë të precizimit të Allahut subhanallahu teala. Dhe vetë profeti sallallahu alajhi wasallam ka shpjeguar dhe ka thënë që vendçndrimi i diellit është momenti kur ai shkon poshtë arshit dhe bën seçde. Këtë pjesë të hadithit që thotë se dielli shkon poshtë arshit dhe bën seçde, disa njerëz e kanë parë problematike dhe nuk e kuptojnë si kamusi dielli shkon poshtë arshit kur dielli është këtu dorëllogë dhe vërdh në qiell gjithmonë. E para, e dyta që themi ne është që kjo është çështë gajbi, edhe besimtarit nëse nuk e kupton diçka me logjikën e tikë nuk do thot ta ta. të thotë se ai nuk do ta besojë atë. Më parë, e dyta Në hadith thuhet që dielli shkon poshtë Arshit dhe nuk thotë që nuk thuhet që shkon pran Arshit, pran Arshit. Nuk tregon që ai ndryshon distancën e largësisë nga Arshi. Por thuhet shkon poshtë Arshit. Për këtë arsye e theni më në që kuptimi i hadithit është që toka, siç është rrumbullakët, kur dielli shkon në perëndim, bëhet që në perëndimin e Arabisë Saudite, sepse aty ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka shprehur këtë ide i ka thonë, a e diti kërë shkondi dhe kërë përëndonë në mundë, linje me ne. A i dhe të shkondë dhe i bënë sesh dhe Allah. Dë më dhëmë, kërë kalon nga anë atyre tërë, që i bi që është tre, katër ta uj. Që nuk ka, dhe më thënë, po të shikosh më më më globin, në mundë i globin, dhe shikosh që anë e kundër të mejkës, po thuj se është anë e që ka vetë uj, shumisë është uj. Kërë shkondet anë, atër i bi dhe më dhe më që dhe vetëm çabol pozon në bëtin me amur që është në qendrën e shtetit. Edhe kë i biçi të jetë qendra edhe e arshit. Dhe ku ndodhet në këtë pikë, dielli bën sër çdo Allahut ashtu siç di Allahu i madhësuar siç do ai, ne nuk e dimë. Sikurse çdo gjë i bën sër çdo Allahu dhe ne nuk e dimë se si i bën sër çdo Allahu. Edhe pemët i bën sër çdo Allahut, edhe kafët bën sër çdo Allahut. Edhe në një transmetim të, të ti hadithit thuhet edhe kur di në i linë për sëri, njërëzit nuk shofin azjetët cudishme të ka i. Nuk e kuptenë nësisi si i bërë i seshën dhe më thëmë. Kështë të regodë në i transmetim të i hadithin. Kjo dodoj që di në e kur ndodhe në anën tjetër, është paralel me qabën, paralel me bejtën ma amor, bje në seshën dhe Allah, dhe i mërleje të linë për sëri, apo ja. dhe, dhe kjo bërë për ditë, dhe se kur di momenti duhur, i thuat kthehu ande nuk e ardhur. Edhe lind pas e kthyer mbrapsh dhe lind nga perëndimi. Kur lind nga perëndimi ta shohë të gjithë njerëz, të gjithë njerëz do bëhen besimtar. Por nuk u bën më dobi besimtar. Dhe nuk na faqënyyr Allah i madhëruar. Dhe as profeti i tij sallallahu alaihi wasallam kur la ka thënë që dielli është ai i cili lind edhe i cili përendon, dhe i cili perëndova që do kthehet. Qi tregoj që kjo është trajektoria e rrugës diellit. Dhe jo si e që pretendojnë mosbesimtarë që thon dielli dikur thoshin nuk lëviz fare, do kjo bën kundërshtim me Kur'anin në formë të qartë. Më e të në mbrëmje pas ai ton lëviz, por lëviz rreth qendrës së galaktikës ton, sipas pretendimit dy që këto janë gjitha janë iluzionet e tyre që nuk kanë vërtetuar dhe nuk kanë shans të vërtetojnë dot. Sepse ata nuk kanë shans të vërtetojnë dot gjëra më të thjeshta se kjo, e jo të vërtetën do të dilgjeni. Allahu i madhuar ka thënë Kur'an Oma e shihitëm kërka së smavatë dhe tokë nuk i bëra unë ata dëshmitar të krijimit të qiellit dhe tokës si ka bërë allo dëshmitar mosbesimtar këta në kanse si të vërtetën do të, të llogjeje nuk kanë shans të e panojnë dhe, dhe vet kokat të tyre ka shumë skencestar sot që e panojnë këto nuk është e vërtetë thotë që toka rrotullohet rreth diellit nuk është e vërtetë është gënjeshtër mirë po këto ide nuk nuk duan sot bota përëndimorët a shfaqisit se kjo hedhë po është laicizmi në tyre në që poqese vërdetohet që toka është në qende të universit kjo do të po që toka ka një interes të veçantë Dë ka një loj ka një loj veçorije të cilin se ka as një gjenë universit dhe kjo të regonë për ekses e një zote për dhe se vetëm të toke të cilin qenë ka një qende të universit jetë toka në vetëm të kjoj njerës Atëri mbi tën që këtu pa sa një lloj pas ka një lloj domethënë veçorie të veçantë. Një lloj dobiet veçantë që nuk i gjdomas gjithë tjetër jetë dhe kjo tregon që këtu ka një përkujdesje hyjnore. Ndërsa nëse ne do të themi që tokash një cep të universit, një cep galaktikës, në po dolën nga toka nuk e gjen më si pretendojmë iluzionet e tyre të që ata kurrë nuk kanë dal, kur nuk kanë provuar dhe nuk kanë shans ta dinë to më gjëje, por thjesht vetëm mashtrojnë njerëzit. Ma në të këtyru i deve Po të dole në poka Nuk the e shdo të ma Dë gjithë të se në vërteta Profetës sërim thot Dili e shëjësiri linde të përëndoj Edhe pas taj do lindi nga përëndimin Gjithashtu të regoni e hadith që kur dili të lini nga përëndimin Do në bëllët porta e taubës Ka thënë Profetës sëllallahu aleyhi sëllim Allah i madhuruar ka vendosur në përëndim një port, e cila është e gjerë 7-10 jetë, për ta u bënd, për përëndimin. Ajo nuk mbyllë dhe deri sa të lindi djelë nga përëndimin. Nuk mbyllë dhe deri sa të lindi djelë nga përëndimin, dhe kur të lindi djelë nga përëndimin dhe nuk u parno më përëndimin më askujt. Dhe sa të bërë këmeti. Kështu që kjo shenjë, është shenjë të mëdha, të cilat do të vijë. Dhe kjo tregon për një përmashtrime të mëdha, në cilën janë mështruar njerëzit sot. Sigurisht janë mështruar për shumë gjëra të tjera, si për vajtën e hënë, të tjera të rrëndë, të cilat janë mështrime që sot kta i përhapin mosbesimtarët, por duhet t'i treguar njerëzve që ata janë absolut të paarritshëm në radhë për të nënshtruar njerëzit në pushtetin e tyre mashtrues dhe që është më tepër si një fuz saponi. Kjo është është syja dhe kjo shqëllimi për se të ndziri njërët të tila Ndhe besimtari Për para Koranit dhe sunetit Profesan Samë nuk vendosë asë gjë Po që e se ne jemi besimtar Atere që ka thënë allot dhe gureti është e vërtajet Kurse e që thënë mos besimtarët është e pa vërtajet Po që e se mos besimtarët Duhën besuar në këtë qështit Sepse ata bazohën në shkendës Bazohën në gjërë Sepse ka sh A do të them mrekullis që ka dhënë profet sa më të mbarë se sa shkencë e dyre. Mrekullis që ka ka, ka pas profet sa më të mbarë në sa ata son kanë flitur avionin që mundi njerëz të dërgojë Allahu subhanallahu ve te ka ikur në mirazh që në qënë, qellën 7, sipër qellës 7. Dhe ka ikur në kohë rekord e cila kur është kthyer, kur është kthyer në shtatin e tij që ka shkuar në mesun e më Mekës. Pastaj ka shkuar 100 e parë, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ka biseduar me Allahu subhanallahu te, ka qenë në xhenet, ka biseduar me profetin e mëradh. Është kthyer Thot e gjitha kërvatin tim të ngroht akoma Dëmë thënë, si pas Dimensioneve kohore Kërvatin ngroht, qëre kohore 10 minuta është lëguj njësej Po që e se këta qënë Të besuër shëmës, dhe pse mund të besim tarë Dhe pse nuk ka besë të ka të dhe mund gjen Mund shvifin Atëher, profezo sëmë ka se mërkullimu mba më Dhe nuk ka gëjyrë një njerëzë Që pare islamit dhe herat liu E pyetë Busulfianin dhe i thot, a ka pas gënhyer ky person përpara? I thot të busulfian nuk ka gënhyer. Pastaj i thot, unë të pyeta, a gënjen ti më the jo. Dhe u po them, nuk ka se si ta legi një ështërën para njerëzve dhe të gënje për Allahun. Gjithashtu profetëve nuk ne ka mashtruar, kur na ka thën dielli është ai i cili rrotullohet dhe jo toka. Kështu që nëse ne do të rrotullohet toka, atë i biqë dërguar me Allahu duke treguar njerëz diçka të, të pavërtetë. Kërë e thotë që djeli lindë nga lindët për në nga përendimit Pas taj mërë leje për sëri Për lindur nga, nga përendimit Ose mërat Hadiri që, që djet I bichë në, në pas e mështruar Pas ka njimi e ka të gjimbjet Që neve si pas ideje së mund së besim tajme, të besimkarve Në pas ka mështruar Dhe kur në ka thënë që djeli lindë nga lindët për në nga përendimit Por që ka toka jo Edhe me gjithë të shëndot Të thonë toka rëtullohet Rët djelit, rëtullohet Vën edhe katrë rrotullime të tjera. Rrotullimi rreth vetes është me shpejtësi 1670 km/or, rreth djellit është me shpejtësi 108000 km/or. Megjithatë, kënde nuk dimë asgjë fare. A ka mashtrim më të madh se ky dhe verbri më të madh se verbria jone? Çi ti je makinë? Hipsi i makinës? Mosu mosu fut ballona nga dy. Hipsi i makinës. A tezë makina me 100 km/or ka mundësi ta fluturojë? Po tezë me 200? Potazë metrohin, potazë mbi me 100 shesë kilometra në orë, potazë mbi 108.000 kilometra në orë, potazë me 1 milion sa me 8 km në orë siç e përshkruajnë ata që ky rrotullimi që bën toka rreth qendrës së galaktikës tonë, edhe gënjeshtra, edhe mashtrime të tilla të cilat nuk kanë fund për, futu një iluzioni, për të futur njerëzën në një lloj iluzioni, edhe për t'i larguar ata nga e vërteta e fesë së sama. Ne në të vërtetën tonë nuk kemi nevojë për mosbesimtarët dhe asë për shkenësën e tyre për të njohë këtur të vërtetën që ka kryuar Allah s.w. Allah e më dhuruar e ka zhvytë Kur'an në ullëzim, dhe kur ka thënë Allah e më dhuruar, dhjelë e shë e cili lindë dhe i që përëndon, dhjelë e shë në të vërtetë, nuk ka mundë si të të tëka. Pra ne u lezër, këj hadithën një për argumentëve të qartët dhe cilët e të regojnë të, të të shështje, dhe të regojnë nj edhe kur të dalë të vërtet e dije nga pretendimi atë do ta besoj gjithë njerëzit shtu siç është në të vërtet. Por atë nuk u bën më dobi ky besim. Dhe kjo është sforqur gjithme që të shikojë Allahu mëdhor për zemrat tona ne a vlerësojmë më shumë Kur'anin apo vlerësojmë më shumë fjalët e mosbesimtarëve. Edhe pas të dalë shesh çdo gjë, çdo kush do sforrohet. Çdo njeri për njerëz do sforrohet. Sepse Allahu mëdhor po donte i bënte mosbesimtarë që të mos shprehin asgjë në kundërshtim me Kur'anin për ka bërë spravë, si kurse dhe gjallit e spravë, për shikuar kushe i cilë e beson Allah me të vërtet dhe nuk dëshon atë gjithët Allahu, dhe ajo është mëse vërtet, dhe ajo është mëse vërtet dhe logika e parënon, ma dhja dhe vetë ne me së të të në shofi, me shikëm dhja në gjëllim të edhe për e nëngë të e. Pash kjo është një përshenjën e të kemetit në ardhin e sajmë, byllët, porte, të obës, A ky është një paralajmërim për njerëzit që ata të këndohen përpara se, moment, për se port, të vijë momenti, përpara se mbyllet porta e Tobës. Kush këndohet përpara kësaj, pendimi i tij është i pranuar. Kush nuk këndohet përpara kësaj kohe, pendimi i tij nuk parnohet më. Nëse ka qenë gjuna fqar, gjunafët e tij nuk parnohen më, në, në, në, nëse përdohet për tyre, nëse ka qenë mosbesimtar, nuk ka se si të shpotojë më prej zjarrit të xhenemit, edhe pse ai është gjallë. Sepse këtu mbjullet porta e tobës, mbjullet porta e pendimit dhe nuk kam më këthim për njërës në brafsh, ku se Allah në më dhe uart në me për atyre që pendohen për parës të dhvi, vzrekja dhe parës të dhali i këshim. Më hamdullë, salatu, salam, ala, rasul, illa, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, al Edhe shenje e fundit për shenje me të kametit, pas të cilës nungelet për njerëzit vetëm se rënja e kametit edhe ndodhismë më më dështore në univers, shenje e fundit është dalja e një zjarri i cilin dhe dali nga jemeni. Në një hadith thua që dhe dali nga thëllësit e vëndi që juat Adani. Një transmitit e thua dhe dali nga Hadramaut, një në dy vëndë një jemeni.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 është zjarë i në cilë dhe dali nga jemeni, i përzej njërzit për të këvëndi i bashkimit të tyre. Bashkimit të tyre dhe omë paset bët, bjekë e medin bita. Transmetohë muslimi. Në një trasmetim thua që kjo zjarë dhe dali nga aden. Aden është që te që ndodhët, sot e kësaj ditë me këta emër në jemen. Transmetohë buharju dhe muslimi, nga buharere se profetit sallallahu aleyhi sallam ka thënë, Do gumëlo njerëzit në tre forma. Disa prej tyre janë njerëz pasanik kanë pasuri dhe hypin kafshëve të tyre, në atë kod do ket kafshë, do ket nuk do ket domun mjete si sot. Do të hypin drejtëve të tyre, kanë ushimin me veten dhe ikin, me qetë, edhe me frikë nga zjarri. Të tjerët do të hypin dy veta në ideve ose tre veta në ideve ose katë veta me radhë në ideve ose 10 veta në ideve. Edhe ata të cilët nuk kanë ata tho eh do jesin këm edhe kur ndalojnë delon zjarri me ta kur flean fle zjarri me ta kur gdhihen gdhi zjarri me ta kur ngrysen ngryse zjarri me ta edhe kush jenet mbrapa ai ha zjarri transmetën nga Bukhariu ku zjarri do të përhapet do fillojë nga jemelet do përhapet në të gjithë tokën dhe do do ti mbledhë njerëzit do ti grumbulloj ata në vendin e mahsherit në fushën e mahsherit ytyre mbi domthon mbi zemcinë do bëhet kameti dhe aty do shkatron di njerëzit Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë në hadithin e saktë, njerëzit më të qujit tek Allahu i madhëruar janë ata të cilët i kap këmetit të gjallë dhe varet. Shusha, ata cilët dhe cilët të cilët adhurojnë varret. Kështu që ata njerëzit të cilët do të i kapin këmetit të gjallë, ata janë krijesat më të qujira tek Allahu. Për këtë arsye ata do ta përjetojnë këmetin të gjallë, do të përjetojnë tmerret e këmetit dhe do jenë ata të cilët do ta shijojnë ditën. Plus Allahu i madhëruar mos na vëjë për dyre dhe mësimi kërësorë që në nëzjerën për këtyre është o dhezer që besintari duhet të përgatit e të pradit sepse edhe nëse nuk e kapin shenjët e kametit dhe nëse nuk e kapi kameti kameti i shdo njeri u të vjen këra i vdes trasmetohet që disa fshatarë shkojnë të këpërfetit së nëllohet dhe i thonë o i dërguar i allahot kur dë bëhet kametit edhe profetit së nëllohet sëllohet Shikon njerën për e tyri që ishe me i vogli dhe i thot. Dhe i thot. Kur të vdesky, ju të gjithë dhe u është bërë kemeti. Kur të vdesky, thot, kur të rizky, e që të shkojnë moshën vjetë dhe të desë, ju të gjithë u është bërë kemeti. Dhe ka pas për qëllimë profetit s'ala dhe selem që ju të gjithë u ka ardhë vdekja. Dhe kjo të regon që njërë povdikë për të është bërë kemeti. Povdikë një kemet njërë ës Nuk ka njëri që e di se kur do vdes. Mund vdesësh tani, mund vdesësh pas një ore, mund vdesësh pas një viti. Sa e sa njerëz ishin të sëmurë dhe jetuan gjatë dhe sa e sa njerëz të shëndosh, vdesin pa parafarë. Për këtë arsye besimtarit i pa apo nuk i pa shenjat e vdekjes të mendit i mbritë apo nuk i mbritet, to ai duhet të përgatitet për takimin me Allahun, sepse me vdekjen e njeriu Por të zgjbur këme e ti, dhe të dag për Allah, dhe ia vë llogëri, pastaj let shikojë, sepse ajo që do ta shfutojë vetëm puna e ti, puna e ti e mirë, kush ka bërë mirë let falënderoj vetëm Allahun, dhe kush ka bërë keq, të qortoj vetëm veten e tij, sepse vetëm vetja e tij është ajo që ka futur ato të këqej, dhe për këtë arsye, një njeriu i keq nuk meriton dënimin, plus Allahun e madhëruar, na bëj për atyre që përgatiten për ditë. Plus Allahun e madhëruar, në i hapi sëtë dhe në i, i largoj shkujdesi dhe gjumin e shkujdesis se e vërteta është o dhezër është e vërteta që njerëzit sot i kam bytur një gjumi thell përshka këtë dashrui së madhe që kam për të jetë dhe e kanë haruar hajete. e kanë haruar vdekin e kanë haruar takimin Allahot ata mendojnë për shdëgjë betë në për vdekin nuk e mendojnë mendojnë për shdëgjë Përpiqen të përfiturojn çdo lloj jetë dunjas. Edhe vdekjen e të tjerëve e përfituojn, vetë vdekjen e vet do të urinë ku përfituojn. Kur i thuat do të vdesësh pothuaj, e mendojnë që mund të vdesë diçë i dedë përgjithshme, por fot është shumë larg. Ja largon şeytani. Kur të arsye, besimtari vërtetësh ai i cili përgatitet për ditën e gjykimit, përgatitet për, për, për, për momentin që do të takojë Allahu subhanahu wa taala, e shikojnë vdekjen e tij afër dhe jo larg, sepse shikimi i vdekjes larg është një prej smundje dhe që kapë dhe ka kapur shumisën e njerëzve si që ka thënë profetis sallallahu a.s. abdullam në omërit kun fit dunja ke enne ke garibu në uabi rusëbim jeton në dunja si kur je i huaj ose kalimtar kalimtar ose i huaj dhe to që njeriu kur është i huaj ose kalimtar një vënd nuk në dërton në të kështia dhe për tjetuar gjaset se e di që pak pak dhe qëndërin të Puna i shkon rini hi që thos pra pa këto dhe largohat. Përgatiten. I them këto gjëra vëllezër se ndoshta disa mund të duken këto shenja që e lart, por edhe ne i lart këtyre, edhe nuk na kapi neve, kemi kohë, ne këto mund ta shpënim disa njerëz në gojën e tyre, po mund ta shpënim këto ka kohë, ka kohë e rëndësishme që ne duhet duhet të punojmë për dynjan. Disa mund të transmetojnë një hadith gënjeshtës. Është një hadith gënjeshtës që transmetohet nga gjuhë për pleqëvë, që thotë punon për dynjanë tënde sikur do jetosh për herë puno dhe punon për ahjetin tënd sikur do vdesësh sot. Po ky është dinjësi që nuk është e vërtetë. Se në të vërtetë procesi i një njeriu punon për dynjanë vetë sikur do jetë për herëshëm, nuk ka mundësi punon për herë të sikur do vdesësh sot. Kto dy ide nuk përputhen. Procesi për i një personi punon për ahjetin sikur do vdesësh sot. Kjo lloj pune edhe kjo lloj besimi që do vdesësh sot, aty ka për të turbulluar dashunë dynjas. Dhe s'ka je ka për të prerë kraha, s'ka pas, nuk ka për të pas mundësinë dhe as dëshirën për, për këtë botë më. Dhe nëse një person punon sikur do jetojë t'kohos në një, ai thotë, laj, laj shumë vdekje, laj shumë llogëria, s'ka problem, i thotë shetani fund të gjunarve si se pendosh përsëri, këko, këko, sikurse i thotë njëri kur është në gjumë, flit pak se ka kohë për sabaho, sa, kur të arritur sabah, derisa kurt kur ti dal gjumi i ka dal edhe sabah. Kështu janë njerëzit. Njërës janë gjumë Kur të vdesin dë zjohan Dusë Allah në madhruar në mëjë për atyre Të cilës zjohan për para dhekes Dhe jo për atyre të cilës zjohan për para dhekes Sa atër nuk ka më dobi zhimi Atër i për të njërës e vëtë më dënimi O sa joj që ka në mëjëtuar për Allah Dusë Allah në madhruar në mëjëllë të jetë Me pun të mira Me fjane illa, illa Allah Në në bëjë për njërës e